A hold 2178-as felrobbanása még nem hozta el a föld pusztulását, de igencsak átformálta a világképét a hátra lévő két és fél évszázadra. A katasztrófa természetesen komoly változásokat hozott a pusztazámori, mezei Regina alapítvány életében is. A sokat látott épületben akkor már húsz éve az ezoterikus tanok professzorai kísérleteztek munkájukat számos jelentős felfedezés és súlyos drámai esemény kísérte. Bársonyos kakukk az alapítvány idős kurátora, míg élt, visszasírta a földhöz dragadt tudományok művelőit. Az új okkult kutatók ugyanis jóval problémásabb albérlőknek bizonyultak. Alapvető gond volt a druidákkal és sámánokkal, hogy nem árulták el, mivel foglalkoznak, mivel titkos tanaik lényegéhez tartozott, hogy csak a beavatottak csoportja ismerhette meg őket. Tudásukat gyakran egymás előtt sem fették fel, ezért idővel néhány fős társaságok jöttek létre, melyek a székház különböző részeiben zárták el magukat. A legritkább esetben jelentették az ingatlanban keletkezett károkat, és ha valami elromlott, megpróbálták saját szakálukra varázslással megjavítani. Többségük az őselemek megszállottja volt. Így amikor nem gyújtogattak, vagy éppen nem árasztották el vízzel a pincét, akkor felásták a kertet, de legalábbis óriási húzatot csináltak. Az alkimisták elképesztő mennyiségű szemetet termeltek. Egy lépcsőfordulóban berendezkedett misztikus csoport pedig abban itt, hogy világunk csak átmeneti állapot egy magasabb rendő lét eléréséhez, ezért egyáltalán nem takarítottak. Persze a mágusok értek el kimagasló eredményeket is. Egy médium például kitartó gyakorlással valóban képessé vált kommunikálni a fizikai létezésén túli világgal. Ez az a dimenzió, ahol halhatatlan lények élnek, és munkaasztaluk fölé függesztve tartják az alapigasságot, miszerint sebesség, egyenlő, út, osztva idővel. Egy örök életű létesített kapcsolatot, melynek során magasabb rendű ismeretekre tett szert. Nem csak az előbbi munkahelyi titkot sikerült megtudnia, hanem azt is, hogy a halhatatlan férfiak naponta 300 földi évnek megfelelő munkaórát dolgoznak. Így az idegen dimenzióbeli háziasszonyok élete rémunalmas vég nélküli sorozatokat néznek, ahol egy epizód átlagosan 70 földi évig tart. Az átélt élmény hatására a médiumnak megnyílt a természet feletti érzékelésért felelős harmadik szeme. Szerencsétlenségére ezzel a szemével 70 éven át ugyanazt az egy epizódot látta egy létezésén túli kórház sorozatból. Ezek köztudottan nagyon unalmasak, mivel a halhatatlan lények világában az életmentő műtét fogalma eleve értelmezhetetlen. A legnagyobb eredményeket mégis a teakonyhát uraló kilenc nő érte el, akik lefektették az ezoterikus matematika alapjait. A kupak, aki a rátekert csővel még mindig a mosogatógép melletti falon lógott, kiemelt helyről figyelhette, ahogy bevezették például a mágikus törteket. A nevező és a számláló fölé egy legfelsőbb szint került, a teremtő. Ez képes volt bármely számértékét megnövelni, de egyelővé tehette a nullával is. A csoport ősi erőt tulajdonított az összeadás, kivonás, szorzás, osztás négyszögének, és megszállottan keresték az elveszett ötödik alapműveletet. Kutatásaik során jó néhány új számtani műveletet felfedeztek, úgy, mint a kiejtés, a variálás vagy az önkivonás. Egy idő után bebizonyították, hogy az áhított hiányzó eljárás az úgynevezett eredményre emelés, melyel bármilyen számból azonnal egy egyenlet megoldása lehet. szegfű. Ezeket a megszállott nőket kedvelte a legjobban. Mivel naphosszat csöndben számolgattak, pedáns rendet tartottak a konyhában, és komoly érdeklődést mutattak Regina személye iránt. A társaság titokban klasszikus pütagorasi számmisztikával is foglalkozott, a betűkhöz számjegyeket rendeltek, az összeadott számjegyekhez pedig jelentéseket. Az erbetű betű kilencet jelentett, amit mindig is a legtökéletesebb számnak tartottak. Ráadásul a Regina névbetűit összeadva, azaz 9 plusz 5 plusz 7 plusz 9 plusz 5 plusz 1, egyelő 36, 3 plusz 6, egyelő 9, ugyancsak 9 lett az eredmény. Igaz, a teljes névvel számolva már csak 2 jött ki, ez viszont azért volt egészen misztikus, mivel a nagyelőd előd 2000-ben született. A kilences szám megdöbbentő módon mindenhol megjelent az egykori kormány biztos tárgyain. Erre jutottak, ha összeadták a bolti kuponján szereplő azonosító számjegyeit, és kilencet adott ki az is, ha kiszámolták a régi köntös címkéjén szereplő mágikus szöveget, száz százalék Ezt úgy érték el, hogy a százalék jelet száznak vették, ami pedig a számjegyeit összeadva egyetér. De a legfőbb kilences a te a konyha ajtaján virított. Még a hirtelen meggazdagodott Palaui takarítónő írta fel rúzsával a táblázatra utolsó tisztítás 24.12. pedig ez a szám többszörösen kilencet ért. Ha a számjegyeket összeadták, 2 plusz 4 plusz 1 plusz 2, egyenlő 9. 2 plusz 4, egyenlő 6, ami pedig egy fejreállított 9-es. 1 plusz 2, egyenlő 3, amihez, ha 6-ot adunk, megint 9-et kapunk. 2170-ben, ami átszámolva 2 plusz 1 plusz 7 plusz 0, egyenlő 10, egy plusz nulla egyenlő egy, egy új kezdetet jelent. Kilencven egyenlő kilenc éves korában meghalt kakukk Mivel utód nélkül hunyt el, végrendeletében az épületet az ezoterikus matematikusokra hagyta. Az újdonsült tulajdonosok hülyen őrizték emlékét. Egy hajtincsét a kávéfőző mellett állították ki. Gyakorlati érzékkel azonban egyáltalán nem rendelkeztek, az intézmény pénzügyeit attól fogva transzcendens elgondolások mentén irányították. A szervezetet kétes anyagi körülmények között érte a hold pusztulása, amit csak tovább rontott helyzetén. A Föld égi kísérőjének eltűnése hatalmas változásokat hozott. Az óceánokban csak nem leállt az árapály. A bolygón állandó szélviharok tomboltak, és egyes asztrológusok, akik éppen egy bonyolult együttállás kiszámításának végén jártak, egyszerűen idegösszeomlást kaptak. Korábban a hold gravitációja tartotta ferde helyzetben a, a föld tengejét, ami így recsegve-ropogva kiegyenesedett. A nemzetközi egyezményekkel szabályozott klíma teljesen felborult. Ráadásul Fékezőerő nélkül a Föld háromszor olyan gyorsan pörgött. Attól fogva 24 helyet mindössze 8 óra alatt fordult körbe. Ezért egy év 1095 napból állt az egyes országok hosszas tárgyalásba fogtak a 24 új hónap elnevezéséről. Azok a horoszkóp készítők pedig, akik túlélték az első sokkot, ugyanennyi bónusz csillagjegyet vezettek be. A zodiákus jegyek között egyébként is történtek változások az utóbbi időben, mivel kikerültek közülük a kor emberének ismeretlen kihalt állatok. Skorpió helyett kartfugú poszát mondtak, oroszlán helyett pedig túzokot, bár már ezekkel is alig lehetett találkozni a természetben. A világot a túzokok által tervezett saját magukat gyártó változatos robotállatok lepték el, nekik azonban egyelőre még senki nem adott nevet. De nem az élőlények rendszertana vagy a horoszkóp reform jelentette akkor tájt Európa legnagyobb problémáját. A kontinenst gúzsba kötötték a nagy palaui szolgáltatók és bankok, melyek napi hitel kalkuláltak. A napok számának hirtelen megugrása miatt a tartozások is az egekbe szöktek. Az egész földrész elszegényedett. A magyarok pedig különösen megszenvedték az újonnan beköszöntött európai jégkorszakot. A virágzó Mangó birodalom végleg összeomlott. A pusztazámori számmisztikusok is új betűsort értelmeztek. A rejtélyes körülmények között alakotöltött öltött mágikus üzenet így kezdődött: D-hátralék rendezés. A megszokott számítás szerint a cím megnyugtató eredményt hozott. A társaságra mégis cudaridők köszöntöttek. Ettől világképükbe vetett szilárd hitük megingott, és a tudományos ezotéria helyett egyre inkább a hiedelmek világába menekültek. Egyiküknek Profétai képességeket tulajdonítottak, mivel a furcsa szöveg elemzése után napra pontosan megjósolta, mikor szűnik meg az áramszolgáltatás. Az illetőt szellemi vezetőnek választották, és miután a szemétszállító cég is felmondta a szerződést, a csoport súlyosan radikalizálódott. A nélkülözésekben a nagy kilences Regina egykori hulladék ellenes fejjegyzései nyújtottak csak kapaszkodót, esetenként gyertyafénynél hosszan olvastak fel a nagy előd internetes posztjaiból. A zárt szektába bekerülni csak egy-egy tag halála után lehetett. A felvételt komoly vizsga és számolás előzte meg. Kizárólag magányos nők jöhettek szóba, akik miután felesküdtek a szektatörvényeire, lemondtak a világi élet és a földhöz ragadt matematika minden hívságáról. Egy évtized múlva a szűkölködő számmisztikusok már csak a távoli jövőben bíztak. Szertartásaikon fehér csukjás biopamut fürdőköpenyt viseltek, és egy új hit papnőiként mormolták szövegeiket. Legszentebb számsoruk a kettő, négy, egy, ami a teakonyha ajtaján lévő feliratról származott. Megmutatta a végső igazság eljövetelének idejét. Szentül hitték, hogy 2412-ben a világ megtisztul majd minden szentől és mocsoktól. Az eseményt úgy nevezték az utolsó tisztítás. A megszállott csuhások feladata volt a szűk helyiség szent tárgyait megőrizni a végső pillanatra. Abban is biztosak voltak, hogy az elérkező nagy tisztító, egyenes ági leszármazottja lesz Reginának, akit addigra már ősanyaként tiszteltek. Ők voltak a korai Reginátusok. A hitvilág első ránézésre ingatag lábakon állt, hiszen nevezett ősanyának nem voltak élő leszármazottjai. Bax nem sokkal a hold felrobbanása után halt meg, az álcájához használt kékfesték mérgezte meg. A papnőket nem gátolta ez a látszólagos nehézség. Az épület régi genetikai laborjába vonultak, és fennmaradt hajtincse alapján létrehozták régi főbérlőjük bársonyos kakukszek szegfű A Regina unokájával tökéletesen egyező génekkel rendelkező csöpség, az előre kijelölt 2196-os évben született. Neve nem is lehetett volna más, mint 2196.